mata Pocos minutillos, pero suficientes para seguir falando con con Quique. Eh, Facer referencia a una noticia que nos acaban de enviar desde la de, Fundación Vicente Risco. Esa nota de prensa que les publicaron precisamente el día 11 a la de Santiago de Compostela y el Gobierno de Asturias comenzan los trámites para la exhumación da fosa de zelanova os nomes y las historias de baldomero Vigil, Escalera Vallejo, de 19 años, Pintor, Marcelino Fernández García, 21 años, mecánico, Guillermo de Diego Álvarez, 25 anos, chofer Alfonso Moreno Gallol, 26 anos, chofer Abelardo Suárez de Busto, 28 anos, albanel Velarmino Álvarez García, 29 anos, mineiro e, e Mariano Blanco González, 26 anos, litógrafo Coñécense dende a primavera pasada o, o Comité de Memoria Histórica da Comarca de Ceranova empezou a divulgar os resultados das súas investigacións nos arquivos de Ourense Ferrol onde apareceron as causas destes sete asturianos capturados por las fuerzas sublevadas tras la caída de, de, de Sissón a finales de octubre de 37 entonces van a hacer una homenaje precisamente rescatando y exhumando a fosa que existían en Ceranova ¿no? Mm, mm é un un, un recoñecemento de actos que ocurriron naquela época, non? Eh, parece interesante que, que a memoria histórica pois se faga relevante en, tamén en Ourense, non? Kike. Che, sí, sí, supostamente é un acto de de reconciliación, non? De reconciliación é de, de reconhecemento as dúas cousas, non? De reconhecemento desas persoas que... Porque, claro, non é o mesmo falecer en acto de guerra que logo é o que falábamos antes. O xa, a veces, a posguerra é peor sí. que, a que a propia guerra. Sí, sí. Porque, eh, cando se encende o lume o, que está, o medo o que me preocupe é a preocupación que temos hoje. Porque, ademais son dous... Eh, son dos superpotencias se eh, pueden pasar sí. muchas cosas claro, claro, se claro. Pasa algo algo algo trástico y eh catómico non? Si, sí, bueno, eles fan y... referencia precisamente a esta memoria histórica da comarca de Zeranova, claro. porque porque, bueno, pois pues, non foi precisamente un acto de guerra senón que foi, foron fusilados e, e, e, e claro, claro. nun momento determinado que, que bueno a máis, o, o goberno de Asturias sei que apoia este traballo do Instituto de Zeranova en, no. no Instituto, e veo a visitarlos precisamente a Zeranova e, bueno, e nos facémonos eco del vamos, é o que é importante sí, que... No, No, que es, esto, aquí, é que aquí o que non hai que facer tampouco aquí na Fonsagrada aquí, tamén se sumaron os corpos do batallón Galicia non mm. do, do capitán Moreno mm. entón pues, pues, bueno, foi un acto lúdico, pacífico e, e, de, e de honra a esas persoas que foron asesinadas por Pois por falanchistas a máis a traición. Non? Entón, pois, pois, bueno todo isto, pois, eu que dicía antes, é o que dixía antes, reconcilia non a sociedade. non é claro. hai moita xente que non está de acordo, non hai que deixar. Non, non, non se trata de iso, tratase, tampouco se trata de facer bandeira de... Volver outra vez. Exactamente, pero si de, de restaurar a memoria histórica, no sentido de, de reconhecimento de, de esas persoas que faleceron Pues defendendo mmm, acá momento esa república mmm, que es legal e logo despois incluso pois pues, postuaron pues que pagar un prezo que xa rematada a guerra, pues pois non tiñan porque non tiña por que haber, pero sempre pasa cando remata unha guerra, aínda siga ga vendo asesiñatos, aínda se vendo eh doente todo ese, por eso que eu as guerras teñollis moito medo, moita moito medo e me preocupa moito tipo de guerra Eh, como unha chispa que cando encende despois non se sabe como se pode apagar uh -huh. eh, bueno, ben está que se faga, porque ademais isto vale non xa, xa para memoria histórica e memoria presente xa, tenos que valer para memoria presente saber o que, o que sucedeu que non teña que volver a pasar, non? non deverá xa non deverá haber pasado pero que non volva a suceder porque parece que hai en día personaxes por aí que que están deseando voltar aí a unha situación de eh, non sei mellores... Sí, me, mellor non, sí, sí. non calificalo, exactamente, sí. Me é verdade que si é certo, sí, sí. sí, sí. Non, a ver, o non a guerra temolo sempre, non? Iso é unha... Sí, por suposto. Vai innato con nos mesmos, digo, como sí. persoas, de, de precisamos e necesitamos que a vida continue, co, con dificultades ou non, pero... Claro, é que a ver, cando, cando, cando hai unha guerra tam, non se pode decir, pois, pois, bueno decir pode que unhos ser máis culpables coutros, pero bueno, sempre hai mm, por dos lados non deve haber, pero sempre agora, por exemplo, nesta que temos en Ucrania pois, por pois, bueno, pois, pois son dous imperios que, que están aí eh, hai un... Hay un comentario de... ¿Cómo se llama? De, de, me acuerdo. De, de este escritor uruguayo. Me, eh, eh, eh, vale, me va, no se no, no, ven ahora a memoria. No me ven a memoria. ¿Pero qué di? ¿Qué di ese comentario? Dinos. Ninguna guerra tiene sí. la honestidad de confesar. Eh, eh, eh, eh, a, veces, a, veces, a veces va hay una cabeza también... Eh, bueno. Pois pues, no. pois pues que eso con a, c, c, c, as guerras que normalmente faense por, por intereses, non, mm. por venda de armas, é exactamente o que nos está dicindo é que mm, mm, x, el, el fala das, das potencias que teñen veto na ONU, sí. que xustamente son os máximos vendedores de arma. Mm é eh, eh, bueno, pois pues que, que hai xoga, xoga un papel moi importante eso, non? Sí, sí, hai unha cosa que, unha frase unha frase importantísima que hai moitísimo tempo, eh, a min eh, fixeme unha grande pues, impactoume moitísimo, que era é algo que dicía precisamente Gandhi, non? Non hai no camino para a paz a paz é o Claro por, por lo tanto, hai que tener en conta que, que as guerras non no non traen consigo consecuencias positivas para naide, nunca. Claro. Entonces, hai que traballar para, para a paz, é dicir, o camiño é precisamente eso, a paz. Sí, sí, é que en hoxendía, ademais, co, eh, as grandes potencias todas teñen armamento nuclear, pero, bueno, tamén hai que pensar que a humanidade si ou vamos, vamos para... camiñamos hacia a nova... non sei, porque... Se non parece que nos estamos retrocederando ao medioevo, non. Eso, eso, eso a, é o que o que máis problema. Moito muito avance eu xa os escribin en en Louanova fai moito tempo, non, De que outros eh, bueno, pues, pues, pues, pues, pues, os novos eh, os novos feudais están agora na nas zonas multinacionais, non é eh, Eh, bueno, pues son o ramo do mundo, eh, teñen aí, pero bueno, esta, esta xente ten que ter tamén un pouco de corazón, de sentimentos, de de sinto non de pouco valen os avances tecnolóxicos se se non están en, en defensa de de, de, de dereitos humanos e da humanidade, ¿no? mm. si non. Se non poñemos eso de, porque verdadeiramente o, o desastre ecolóxico que está vendo mm. através de as grandes multinacionais a eh uh, fai pouco das granxas, evidentemente que estamos a favor da da impulso sumeroico, non as pequenas granxas de, sí. de, de, de, de ganado de non de vacas e tal. Sumeroico, claro, eu que, unha granxa, por exemplo, sin de duero eh, eh de 25.000 vacas ou por aí, eh, onda non siquera teñen para pasear eh, que eh, bueno, están nunhas condiciosos animais eh, O sea porque quando os animais tamén sofren non tamén eh, eh, están máis condicións que, que é, é increíble eh, eu est, mm, eu estou totalmente en contra porque ademais non beneficia para nada a, a economía de o sea, é unha explotación que vai todo para un promo señores para un seño determinado eh, está fastidiando a moi a muitísimos máis eh, non que, que teñen unha unha agricultura eh, non intensiva senón extensiva non? que é máis ecolóxica e mellor entonces claro eh, non sei, vamos parece, parece que os avances tecnológicos os estamos utilizando ou se están utilizando estas, estas grandes multinacionais en beneficio deles eh? Eso, e ir por moi mal camiño non? Eh, masificar sí, eh, eh. Sí. tamén masificar tamén equivale a, a perxudicar ao entorno nun o que gostoo pois pois é moi a, a máis estásse sufrindo precisamente hai pouco hai do tres ou cuatro anos concretamente que, que estaban queixándose a xente da baixa Li que o, o encóro das conchas estaba completamente contaminado é que pre, recomendaban as autoridades non poder meterse na auga na naquela zona porque porque estaba tan contaminado por culpa das granxas que te, que, que dende sin sí, sí, baixo viña Un, un, o con... purín e todo ademais, bueno, na, na, na limia reventaron o xa, sea, non bueno, reventaron eh, destrozaron incluso, mm. o, o profesor Mandianes o ten comentado moitas veces o ten contado a, a laguada antela que era eh, unha sí. preciosidade que, que, que, un... que podía dar moita máis rentabilidade cas eh, patacas sí. evidentemente incluso No, no, es, as patacas, de... a hai espazos en, en, en que regalar. Sí, <ríe> o sea, que... as patacas en Xinzo hai espazo suficiente, terreo suficiente para poder explotalas sin precisar precisamente a desecación da da, da propia da Cuba, agora no, mesmo no, a, agora mesmo están reinvertindo un diñeiro para poder re, reutilizar a a, a lagoa. Parece ser que están re, recollendo moitos das moitas das, das das leiras que que que se repartiron, pois pues agora volvénse A, a su lagar mmm, para poder eh, intentar recuperar a la boa claro. va a ir va de, de vagar pero por lo menos, bueno estás intentando que, que, que ese espacio natural mmm, teña una, certa, una productividad mejor, ¿no? Porque, sí, sí, porque sí, sí. as patacas concretamente volvoche repetir o que dicen precisamente os agricultores agrícolas, ya a xente que se dedica veces, empregan outras zonas para poder sementalas porque sementalas precisamente nas zonas que que, nas, que, que ocupaba precisamente a, a lagoa non dan tanto produto, o sea, non son tan non no son de boa calidad porque eu, eh, bueno, no? o sea, si vas a buscaras para Tomarrao, ¿no? Sí, de verdad, porque son, van, non teñen a calidade desde logo para, claro, as patacas requiren un terreo tamén especial, eh, suposto que na zona de Xinto que te dá para todo porque hai unha machaira moi boa para todo isto. Eh, bueno, fixerons auténticas animaladas, non neste sentido, con sin embargo hai outras cousas que eu non entendo, como a lanzadeira que querían facer entre Lugo e Ourense, sí. unha tirolina, non? <coughs> que eh a aldea de do Castro e propiamente estou a favor de que non creo que teña un daño ecológico facer unha ponte, unha pasarela que hai en moitos lugares do mundo para que sí. por encima do Ancoro, para que pase a xente, tá, pero bueno, empezaron aí Hay una cosa que enseguida empiezan a hablar dos ecologistas Que los eh, secoloxistas sí. valen para todo O sea, bueno ah, O de... coletilla los eh, secoloxistas son una coletilla que están por ahí No sabemos quiénes son los secoloxistas Porque igual los utilizan de la derecha que la izquierda Que los eh, pobres secoloxistas no. una eh, muleti... no. amuletilla que aproveitan Todos los políticos para poder Decidirse sí, sí, políticamente Es que los secoloxistas no dejan eh, tal, bueno, Un amuletilla pues para Agotar otras historias eh, Entonces mm. Bueno, uh -huh. eh, en fin, que, que Dende logo, se si queremos un mundo eh, Mais eh, ma, Mais humano Si verdadeiramente se pode chamar eh, eh, Todo o que é, digamos A, a biodiversidade E a forma E todo o que conforma, digamos A Non senha O o cambio climático, por exemplo que está non é, é unha cousa pero isto podría falar un día si queres, entrevistamos o amigo catedrático o Carlos Mejuto que é químico, é, está moi metido nesto da Ah, pues sería, que sería, que nos, sería nos do cambio, que na fala do cambio climático, non? Porque sería algo interesante e si... a melloramente ao menos podo de dar pois pues, ideas ou por lo menos ¿no? o comentar as cousas que que esas propostas que existen a nivel de por exemplo en Galicia o feito do, do da semente de de, de muiños eólicos que que, que querem poñer en case todas as serras de Galicia. E entonces, eh, ao mellor eso tamén pode pode servir ou polo menos se houbera un pouco máis de conciencia pode servir para que que, que non se mm, se mente eh, sin, sin, sin orden vamos a ver de, de, para... claro, claro además esta esta estos moños eólicos eu xa comentei en unha outra ocasión aquí aquí a Nadia da señora Kotko, Sterkolo, a mercar unha aldea aquí en Uroais e tal xa, xa, et eh, todo todo to estes meus óreco mm, van para fora, o sea, ni, ni sequera queda, quedan en Galicia, non ha mm. Iberdrola ou Fenosa que xa non é galega, que, que, que eh, todo, to, o sea, temos aquí a explotación, eh, pero, pero se vai para para bueno, pois pues para mm, grandes empresas, no? murdinaionais ou ou nacionais fortes que están con que, que controlar. desde logo xa das a paradoxa non xa tempos cando empezaron co sencoro, no tempo de Franco, que había o, o, o, o carón de, de onde había unha presa, por exemplo, mon, pues, moitas aldeas, e concellos que estaban sin luz que non, que non tiñen luz, non. Uh -huh. xa, era algo paradóxico e desde logo increíble e por eso porque deu, deu fin, era... e aquí non podes facer, por exemplo onde estamos nosotros, crearonse unhas, unhas competencias estas grandes empresas que lles van renovando eh, eh, fixeronse os amos das augas, dos ríos eh, da explotación, e van lles renovando eh, ou sea, por exemplo, as augas de de silo, ou do a uh, hidrolética do Cantábrico, que é que nos afecta a nós, é que non só afecta aos rías, senón a calquer regato ti queres facer unha ponte, tes un prado para pasar todo, un regatiño de nada, eh, tes que pedir permiso e se si icho dan, e que cuidado. Entón os paisanos a veces, pois, pois, evidentemente tentan facelo de noite, fan unha ponte como se haya acabou, pero Pero é ilegal, o xa realmente si veñen eche te fastidian, pois pues, cóllense si isto é nuestro e es nuestro. é <risa> eh, eh, claro, en chin, eh, aproveita, aquío... aproveitan demasiadas eh, prevendas para poder mm, beneficiarse públicamente eles mesmos, non? E entonces, claro, lógico... na... caramba, no non, xa na época de, de, de Franco, non? Bueno, e Mais. date Na conta o, o conde de Conde de Fenosa, barrio de la Maza, tocólles dúas veces a lotería e <risas> aínda encima para e va un burro e iba mirando de onde iba mirando onde se podía facer un encolo, onde podía facer tal, bueno, pois pues, déronlle de, polo artículo 29, pois pues, pues, Sí. Todas las... las prevendas, todas las, las prevendas y ahí, las de ahí el pastor y otras cosas, ¿no? Eh, pero en eh, la oeste se sé si sigue haciendo auténtica barbaridad ¿no? de... de, de prevendas de estas... Eh, no sé aeroportos que non funcionan, eh, estacións do AVE que, que, que ahora que agora non que funcionan algunhas, eh, cousas destas. Eh, eh, sin embargo, pois pues, a comunicación, <risas> embargo, a comunicación precisamente ferroviaria en Galicia deixa máximo que desear. Chegas hasta a Tabureiro, claro, claro. e de Ourense pa adiante, pues, parece ser que que claro, que hai de Ourense a Lugo, sí. mmm, que, que a opción que temos os quando estamos en Lugo Pois, pois, pois, duraxe máis a, a o, o viaxe de Ourense a Lugo que, que de Madrid a Orense, Orense sí, sí. Lógicamente, bueno, Kike que te decir, como vai entonces a túa situación por aí que continuas entonces entre Navia e, e Orense, non? Si, sí, si, sí, sí, bueno, entre Navia e Castro Caldeira xe, bueno, como Tenho vou contando, non teño Vas tiro linea, pero teño que ir en coche. Teño. Vale, vale, vale. Eh, Tamén baixo co coche por entre as viñas que me fai moita ilusión porque, muy bien, muy porque Bueno, está ah, moi vale. Bueno, pois pues, quedémonos un poquíllos minutos. Eu sei que se queres algunha música en especial tamén che dedico, pero agradecéche moitísimo que estiveras con non sei que combinaras comigo para poder realizar estas dúas oreiños de radio que para mí foi un placer y unha honra enorme. Eh, no, para mí tamén, para mí tamén. Eh, eh, de verdade que xo agradezo moi eh, no que se a, ver, poda... can, a ver cando tes un poquinho máis de vagar eh, te achegas aquí a, a Cataluña sí. e eh, eh, disfrutamos da tua presencia tamén si, sí, si, sí, teño ganas teño ganas de fazer eh, unha visita e eh, ademais que, eh, bueno, que pronto poda, poda ser e non é tamén de estar eh, contigo e eh, con Matuca, dai unha pertinha xa Hay un libro que se vaya a sacar de Poetas aquí de Navia, también escribo algo, eh, bueno, ya cuando se presente, se hablaremos de él. Tere sí. Tenemos que tener un, un, un, un ejemplar, lógicamente, para hablar de él también. Sí, claro. sí, sí, sí, por supuesto, sí. Bueno, pues... O sea... Pois eh, se non hai outra cousa, pois despedímonoos hasta o vindeiro xove, ou digo o xves ou o domingo. porque xve tamén temos programa en Real de O sea que se estás libre non estás demasiado ocupado, intentaremos comunicar contigo. Sí, sí, por suposto que... Yo, si todo... Si, si, son xubilado... Non sei que teña alguna... Vale. Alguna cousa por aí, pois... Pois agradecerche moitísimo. Volvo repetir esta conversa que este... Esta participación e colaboración que tibetxe xuxo connosco. Eh, bueno... A... A pasalo ben, e disfruta de, de... Gracias, Julio, de... é eh, es... unha aperta para todos os socios, para es... todos os ointes, es... eh es... e para ti tamén, por suposta, para, eh, para os técnicos que fan que, que estemos nas ondas, que e... eh, eh... é moi importante, para a xente da Radio Cornellá que mm. que colaboran con nós sempre, eh, bueno. de, de, de moitos anos, de, de moitos anos. Eh, coñecemos un poucos de técnicos, xa. Eh. Claro, claro. Moi, <risas> moitas grazas, Kike, unha aperta. Non aperta. Vamos a despedir a Ti con outro bocadiño de música e, e de seguida despedimos tamén o programa. Queridos ointes, agradecerlle muitísimo que este verán aí outro lado escoitándonos, eh participando con nosco non somente das conversas, sino tamén da entrevista que lle fixemos a a Mari Carmen Caramés, a participación da nosa amiga Olga Novoa, mmm, da colaboración de Quique que muy amablemente estuvo connosco durante todo este tiempo. Eh, disfruten este fin de semana de entroido, de carnaval, como dicen aquí, eh, que tengan un, una feliz semana. A Tobindeiro, sábado, queridos oyentes.